yuslih lakum a'malakum wayaghfir lakum dhunubakum waman yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadiy muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar tanduru bisimtar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 është një prej një hurive më të dobishme për zemër një riu dhe për imani në ti Njohi Allah më dhëruar dhe të cësive ti hap një riu një port lidhje e ndëmjet ti dhe Allah subhanu wa ta'ala Gjithashtu i hapa ti portën e shpresës të këmëshirë Allah subhanu wa ta'ala dhe e bërënë të prej njerës dhe të veçan të Allah më dhëruar kura i të njohi Allah subhanu wa ta'ala Një për të cilësive të Allahut dhe ato janë të shumëta, është cilësia më shirës. Kjo është një për të cilësive më më dhështore dhe më dhjera të Zotit tonë, subhanu wa ta'ala. Allahu i më dhëruar, ka disa emërë të cilët e përshim të të cilësia. Për e tyre, emërë më të njohër janë Arrahman e Arrahim. Arrahman dhe Arrahim të dy këto emërë, Përfshin cilsin ka në vetë vetë të cilsin e mëshirës Të sirat të regojnë që Allah i madhuruar ka cilsin e mëshirës Edhe mëshirë ati është gjithë përfshirëse Ajo ka përfshirë në gjë Allah i madhuruar thëtë në Kur'an O rahmeti u wasiat kulleshej O rahmeti u wasiat kulleshej Gjithë ashtu thëtë Allahu subhanu wa ta'ala Fëjnë këtë dhe buke, fëkurë rëbë buke më dhuë rahmeti wasia. Nëse ata të përgjënë shtrejnë, atërë thua ju që zotë juaj është me mëshirë të gjerë. Nëse të përgjënë shtrejnë, fëtë zotë juaj është me mëshirë të gjerë. Po ta me ditonë shtë ajetë këpër të vërre një loj fështësie në, në, në fjallet e ti. Fëjnë këtë dhe buke, nëse ata të përgjënë shtrejnë kur, Me tëndënimin e Allahut të subhanahu wa taala. Nëse ai nuk pendoa vdes po se vdesën të këtë gjënie. Mirë apo që sa Allah i madhur do ti thoshte direkt profetit të tij, nëse ata po i shtojnë Allahu do ti dënoi. Mundë që një person i cili, më duhen e lezëm këta e do mendoj që Allahu vetëm dëshkuaz, Allahu nuk ka mëshirë. Prandaj Allahu i madhur e filloi këta janë në të njëjtën formë donë nëse ata po i shtojnë thuaju që Zotë i juaj është i gjerë në mëshirë në ti, u ala i urat du bësua në në kovë në mëgjërimi, edhe në dëshkimit ti nuk, nuk thejet më brapsh prej pobëllit kriminem. Si kur dëshiron të thot njerëzve, mos me ndoni sa Allah nuk ishi mëshirë shumë dhe të se i dënë këta njerëz, por ta dini se me gjithë mëshirë në gjerë që ka Allah i madhuar, këta nuk e meritojnë të ta, për këta rësue, Allah i në dëshko këta njerëz. Mëshira e Allahut Subhanuhu Taala është dy lloje. Mëshira e tij është e përgjithshme dhe mëshira e tij e veçantë. Mëshira e tij e përgjithshme është mëshira e cila ka përfshirë të gjitha krijesat. Me anë të kësaj mëshire, krijesat jetojnë, ushqehen, u gadhen Allahu me këtë mëshirë shëndetin, mirësitë e dunjas dhe çdo gjë tjetër të cilën ata e kanë të nevojshme për të jetuar. Në sajtë kësaj mëshire të gjerë, ata i kanë gjithë homërsi për Allahun subhanuhu te ala. Kurse mirësia, kurse mëshira e veçantë, është mëshira e cila ka përgatitur Allahu subhanuhu te ala për besimtarët, të cilët e kanë besuar ato, kanë besuar librat e tij, profetët e tij, kanë besuar ditën e Kiametit dhe janë përgatitur për atë ditë. Këto dhe mëshirë të veçanë të ka përgatitur Allah i më dhuar për ta ditën e kja mede dhe atë ditë do të shikojnë ata mëshirë në ti të gjerë. Mëshirë Allah subhanu e taala, është prej cilësive të ti të pandashme prej qenisë të ti gjithmonë. është pandashme prej Allah subhanu e taala. Ndërkoj që ka cilësive të tjera që Allah i më dhuar herë. Her, i vepron ato dhe her nuk i vepron, kurse mëshirë ati si, si e sisi që aje e vepronat të gjithmonë, mëshiron krijeset gjithmonë, dhe, dhe me mëshirë në ti ata mëshironë në sotë në dy një atë gjithë, për dhe sa jetojnë. Ndhe sa e kundët e mëshirë shë zemrimi, Allah subhanu e talë zemrojët për i krijeset, për jo për i gjithve. Shtu që zemrimi ti nuk është i përgjithshën për të gjithë krijeset, dhe zemrimi i tij nuk është në çdo kohë, por është në kohë të posaçme. Kurse mshira e tij është në çdo kohë dhe për gjithë krijesat. Prandaj dhe mshira e Allahut subhanahu wa taala është më e gjerë se zemrimi i tij. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka treguar në hadithin e shafatit ditën e Kiametit. Që njerëzit shkojnë për të kërkuar shafatin tek njerëzit, tek tek profetët, njerëzit shkojnë për, për të kërkuar shafatin tek profetët. Edhe të dhe tek çdo njeri prej tyre që shkojnë, u thot profeti, u thot Zoti i imër zemruar sot me një zemrim. Që nuk është zemruar kurrë si ai dhe nuk ka për të zemruar kurrë si ky lloj zemrimi. Nuk ka qenë zemruar dhe as nuk ka për të zemruar se si ai zemrim. Domethënë dhe që zemrimi i Allahut është në kohë posaçme, edhe jo gjithmonë. Kurse mëshira e Tij është gjithmonë. Dhe kjo tregon që mëshira e Allahut subhanahu wa taala është më ta e gjerë se zemrimi i Tij. Sikurse Allahu i Madhûr ka shkruar për veten e Ti mëshirën dhe ka bërë detyr mëshirën vetësti që ti mëshirë krijesat. Ndërkohë që nuk e ka bërë detyr vetësti zemrimin. Fot Allahu i Madhûr në dyja ajete në suren Al-Anam, "Kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah." Ai ka bërë Allahu i Madhûr detyr mbi veten e Ti mëshirën. Ne kjo tregon që Allahu Subhanehu Teala është shumë i mëshirshëm me krijesat e Tij. Gjithashtu tregon në hadithin e Buhariut Se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thon Allahu i madhuar kur krijoi krijesat e shkruajti në një vend në një libër tek Ai mbi arshin e Tij mshira ime e ka mundur zemrimin tim. Edhe ky libër tho ndodhet mbi arshin Allah, e Allahut subhanuhu te ala. Ne kjo tregon që mshira e Allahut subhanuhu te ala është më e gjerë se zemrimi tim. Tërgojët njërë nga e buherë rëdi allanu se shkon një person të këpërfetis fënë allahuali sëllem me një djalë të vogël edhe e përqafon për të fëmijen, i thaë profetis fënë allahuali sëllem ti personi. A e, a e mëshiron të këpërfmi, në më fëmijen të atë, i thaë i pojë, dërgurë allahuali, dhe allahuali madhëruar shmej mëshirë shumë për ty, se sa mëshirë e ote që kje ti për fëmijen të ndë. Të, të. të rasë më ton Allahu subhanahu wa taala është më i mëshirshëm për krijesat e tij sesa prindi për fëmijën. Është tregu mëshirën e madhe që ka Allahu ndaj krijesave ti. të tij. Gjithashtu gjithashtu tregon Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu se sodën sahabët ndërmbas një lufte, disa njerëz që si kishin kapur robër, ndër ta ishte një grua tek profeti sallallahu alajhi wasallam ishte një grua e cila po kërkonte ndër robërt e luftës një fëmijë dhe mbasi e gjetje e por çfarë foje te vendoset e karrori i saj. Kur e pa profetin sallallahu alaihi wasallam u tha shokëve të tij, a mendoni se kjo nën e hedh të fëmijën e saj në zjarr? I thanë atë jo, nuk e hedh në zjarr. E tha Allahu i mëdhuash, më i mëshirshëm ndaj krijesave të tij se sa kjo nën për fëmijën e saj. Mbi profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që mëshira e Allahut ndaj krijesave të tij është shumë më e madhe sa kaq. Shkotë për fetisë, s'allallohi, se në hadithin që e trasmetinë më buhariu dhe tjerë Allah i madhurë ku ka kryuar që e dhe tokën, ka kryuar një qinë mëshira Ose një trasmetinë thullë ka bërë një qinë mëshira Nën të dhjitë e nën për i tyre i ka rezervuar për besintarët në botën tjetërë Edhe një për i tyre mëshira dhe nga një qinë një E ka zbritur në tokë dhe ma anë të kësa një Mëshirojnë kryesën njëre tjetërë thot kali pela e ngreke më thotë që mos vrasi të voglinë e saj. Ma antë kësaj mëshirë një. Ndërsa në thënën t'i ka rezervuar Allah për besimtarët. Gjithë shu të regon në profetisë sa në Allah lësën e më thotë. Sigur t'a din të mos besimtari se qëfar mëshirë të madhe ka Allah i madhëruar nuk do t'a hum të shpresën nga gjëneti Allahot. Edhe sigur t'a dinin besimtarët Se çfarë ndeshkimit të rrept ka Allah i mëdhëruar, nuk do ta kishin humbur frikën për dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Që të besim darë duhet jetojmë me syr të dyave. Kur ne flasim për mëshirin, ne flasim që njohin Zotin ton, por kjo ne nuk duhet na hutojë për gjunafet vetona të cilë kanë shkaktarët e dënimit njerëzut. Kur njëri, njeriu duhet kur shikoj gjunafet e tij ti friksohet dhe kur shikoj mëshirin Allah, e Allahut këtë shpresë tek mëshira e Tij. Dhe mes këtyre të dyve duhet jetoj. Nuk duhet të mështrohet për mëshirën e gjerë të Allahut, si të të Allahut, të njëriu, Allahut i Madhëruar, sikurse nuk duhet të humbi shpresën tek tek mëshira e Allahut për gjunafat e mëdha që bën njeriu, sepse Allahu i Madhëruar është falës i madh, mëshirues i madh. Allahu subhanahu wa taala është më i mëshirshëm për njeriu sesa çësht është njeriu për familjen e tij. Allahu subhanahu wa taala ka qëndruar më arsh. Kjo është një perspektivë e të moshëtorëve. Arshi është krijesë më më dhe në univers. Arshi, krijesë më më dhe shtore mbi të cilin që ndronë Zotë Jon, subhanu wa ta'ala, ka përfshirë gjithë dhe gjë. Arshi është më më dhe shtore dhe ka përfshirë dhe gjithë, gjithë krijesën për para ti janë gjë e vogël. Allahu subhanu wa ta'ala, ka qëndruar mbi arshin që ka përfshirë dhe gjë me cilësin një, me një për cilësin më më më dhe shtore ti që është më shirë ati. Përnda edhe Allah më dhu ku ka përmëndur qëndrimin e ti mbi arsh, në disa jet e thot, mëshiru e si mbi arsh qëndroj, si për të tërguar kryesave që Allah më dhuar si ku se i ka përfshir me fuqin e ti kryesat, dhe me arshin e ti që ka qëndruar mbi të, ka përfshir kryesat, i ka përfshir dhe me mëshirë në ti, përnda edhe thot, arrahmanu alel arshistowa, mëshiru e si mbi arsh qëndron. Mëshiru e si mbi arsh qëndron. Dë më, që më th Ka qendruar me arshin e tij dhe ka poseduar çdo gjë me mëshirën e tij. Edhe sikur Allahu subhanahu wa taala të mos ishte i mëshirshëm me krijesat, por drepronte me ta vetëm se me drejtësi. Wallahi, pa shallahu që është një, gjithë ditën do shikohen këtu në këtë botë. Tjetër gjë do shikohen këtu univers. Por Allahu i mëdhur, e ka mbuluar çdo gjë me mëshirën e tij për këtë arsye e ti shikon krijesat që jetojnë sot. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala e ka filluar Kur'anin Me mëshirin e tij e thot bismillahirrahmanirrahim inne aminalllah mot mëshirjet mëshiplotit si për t'u të treguar njerëzve që këtë libër e ka zbritur si mëshirë për krijesat pasoi thot alhamdulillahi rabbil alamin falënderimi i takon Allahu Zotit të botrave tregoj që ai është Zoti i botrave pasoi thot arrahmanirrahim mëshirë mëshiploti Por do treguar që Allahu Zoti i botrave dhe këto janë dy cilësitë e Tij më madhështore, që ai e ka përfshir Botrin që i ka krijuar vet me mëshirën e Tij të gjerë dhe me mëshirën e Tij të plotë. Sikur sa i ka treguar në ajetet që tregojnë që qëndron mbi Arsh, sepse është mëshiruesi. Në njëjetër fjalëson sura Furqan, thum mastawa 'ala lë l'arsh arrahman. Ai që qëndron mbi Arsh, mëshiruesi. Gjithashtu treguam që Allahu mëdhorë ka shkruar të lartë që mëshira ime e ka mundur zemrimin tim. Mëshira Allah subhanu wa ta'ala e ka mundur zemrimin Allah subhanu wa ta'ala. Gjithashtu Allah i më dhuruar nga mëshira ti, nuk i ndëshkon kryesat kura ta pendohen të kaj. Gjithashtu kura ta bën gjunafe i leh edhe i vonon që ata të pendohen. E si kura Allah i më dhuruar t'i ndëshkon të të gjitha kryesat. Për shdoj gjunafe që bojnë në ta, nuk dolin të mi faqin e dhejot asni kryesë por Allah me mëshirën ti i leja ta u jep kohë atyre i afatizonën ta që ata ja të kthehen për ndonën të ka loj më dhurur e gjithë kjo është nga mëshirën ti e gjerë që ka për ta edhe hajgje shkatërohet për para Allah më dhurur shkatërohet vetëm se nga pisliku i ti personal dhe jo jo për shkatë të mos mëshirës Allah taj, sepse mëshirë ti e shë që gjerë se do të përfshinte po që i sa i do të meriton të të gjithështu Allah më u ka dhe në kryesër ti shumë mirësi. Ajë sa ta nuk i logaritë në do të të mirësi. Edhe si ku Allah i më dhurë të dëshiron, të që ti dëshkonte, të ti ndëshkonte, kryesat përshkak sa ta nuk e falendojnë, do të Allahëm. Për mirësi që u ka dhe, do të të ndëshkonte, edhe nuk do, nuk do ishte kjo patërrisin në të të tëre. Por Allah me mëshirë në ti, ka mbuluar ata dhe nuk pa ka logarituar atyre të pa mundësi të falenderinë mëshirë t por ka kërkuar për tyre që ata të falendojnë ashtë sa kanë mundësi, thotë Allah i më dhurënë Kur'an, ojnë të rëddu njërë më të Allah i la të hësuha inë Allah e la gafuru rrahim, nësa ju thotë do përpichin i ti numëroni mirësit Allah nuk keni mundësi ti numëroni ato, Allah u është falën zë mëshërës. Si për treguar që ju, mirësit në Allah nuk e falendojnë do si që si qita kona ti kur, atëherë, kur nuk e falendojnë Ollai më dhuar me mëshirin e Ti, ka mëshiruar krijesën e Tij, pranoj thot. Dhe nëse ju nuk i jeni llogarisen do dhe nuk numërohen do vetëm hirsi që ka dhënë Allahu mëdhuar, atëh dinë se Allahu është fare zë mëshirues. Ve po mos ishte tillë ju do të pusitanin një për ti. Mëshira e Allahut subhanahu wa taala është aq e gjerë sa Xhibrili alayhis salatu wa salam u tremb për mëshirën e gjerë të Allahut mëdhuar në një moment caktuar. Tregohet që profeti sallallahu alajhi wasallam takon Xhibrilun alajhi wasallam një herë dhe i thot Xhibrilit Ah sikur më shikoje ti mua Muhammed kur unë merja baltë nga deti dhe ja hidhja faraonit në gojë thot në momentin e vdekjes. Faraoni kur u fundet me gjithu shterin e vet e pa që deti i erdhi përsipër në atë moment e kuptoi që ai ishte i gabuar. Por Allah e ka shkruar që kush pendoi momentin mbasi e ka parë ndeshkimin Allah me sy të tij, nuk e parnë pendimin. Vetëm një popull i gjithsej e ka parnuar Allahu pendimin mbasi ka parë ndeshimin me sy të tyre. Dhe ky është populli i Yunusit alayhis salatu wassalam, ndërsa popujt e tjerë nuk ka parnuar pendimin pas pas ti momenti. Mir po faraon në atë moment e tha amantu anhu la ilaha illa alladhi amanat bi banu israil wa ana min almuslimin. Besova atë zotë të cilë e kanë besuar ben Israelit dhe unë jenë për një muslimanë. Edhe Gjibrili mërë të balde afuste mund gojë nga Afrika së më se kapë të më shira Allah të më dhura në to momentë në kajtë vështira. Allah, Allah, sa i madhët jo Allah me më shirën të adhe. Kur Gjibrili a li salatu e selam, i cilë e është me leku me i dashu të ka Allah i më dhuruar, e jef ka i shumë Allah sa i e di se sa i madhët është më shira Allah më dhura sa i gjerë, dhe nga që e di sa e gjerë mëshirë allot, ku frikësua se mos kapë të mëshirë allot, ar miku në Allahot. Allahot. Po besin tajët të, të cilët e venë kokën sejtë dhe për Allahot, dhe i lutën ati, dhe qajnë për të, dhe i këkoj fali ati. Alledhine e hmilun e l'arë shumën haulehu, ju sabihun e bi hamdi rabbi mu i uminun e bi, wa istanfirun e l'illedhine amanu rabbëna, wa si'atë kulle shenë rahmeta u wa ilmah ata dhe sirët më bartin arshin, dhe ata që janë rëthi, i bëjnë të sbihë Allah subhanu wa ta'ala, dhe e besojnë ata, dhe i kërkojnë fali Allahot për besim të arët, dhe thonë, Zotë Jonë, ti ke përfshish dhe gjë, me diën të ndë dhe me mëshiren të ndë. O Allah, na futë ne mënë mëshiren të ndë. Alhamdulillah, salatu, salamu, ala alihi wa sahbihi e gjmaimu. Sa do të flasim ne për mshirën e Allahut, nuk e japim do hakun të hakun për shkrimin e vërtetë të mshirës së Tij. Nuk ka mundësi do të krijesat ta përshkruajnë krijuesin siç është aq më vështirë, më vështirë se ti. La nuhsithuna 'alajik anta kama athnaita 'ala nafsik. Këshu thot profeti sallallahu alaihi wasallam, krijesa që e niftë Allahu më mirë, thot nuk të lavdëroj ndos siç është aq më vështirë tënd ti, ashtu siç ke lavdëruar ti vetëm ta që që Allah i madhuruar ka një mëshirë shumë gjere dhe kryesat nuk mundet do të të regojnë madhështinë dhe gjersinë mëshirës ti por mjaftojnë që të njofin disa për i gjurve saj mëshirë që ata tjetojnë me të e ta lidin zemër fort me të dhe ti kërkojnë fali Allah për gjuna fëtyre që Allah mëshiraj. të mëshiraj është e përte që Allah që mëshirë shumë por Allah në gjithashurës dhe, dhe mëshku e se rept këta mos e harro Atëherë në mështronë shëjtani dhe në kutë në gjunafe, duke thënë, Allah është i mëshirues, këndaj, kutë i gjunafe, por nuk është është. Nëbbi i bëndi, anëni, anël gëfuru, rrahim, anë në adhabi, huë lë adhabu, l alim. Të regohë rëbërve të mi, se unë në falës dhe mëshirues, dhe i më të regohë atyres në ndëshkimi i mëshirrept, të duje bashkë. Si a rrjetë mëshirë, Allah, subhanu ta'ala? Allahu i mëdhëruar na ka treguar në Kur'an gjithashtu dhe profeti sallallaujhi se në argumente të sakta disa shkaqe si arrihet mëshira e Allahut mëdhëruar. Një prej shkaqeve është bamirësia, e cila është një prej gradave më të larta të devotshmërisë, kush e arrin atë, ai ka arritur tek mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Allahu mëdhëruar në Kur'an inna rahmatallahi qaribum min al muhsinin. Po mëshira e Allahut është pran bamirësve. Atyre që kanë arritur gradën e lartë të besimit Inna rahmet Allah i karibu minë në mëhsinit. Gjithashtu një përishkaqeve që njëri uarin mëshirën Allah të është të ndiki Koranin, të mësoj e të dhe të zbatoj e të. Thotë Allah subhanu wa ta'alëm Koran Uha dhe kitabu në në zëllamu barukum fëtë të biruhu wëtë të ku lëallëkum të rhamun Thotë Allah i madhura, kjo është një liber të cine kemi nëzbritur të begatëshën pra në ndiqenja ta ed Gjithashtu një përshkacheve që arrin njeri u ma antë të tyre, mëshirën Allahot është që të dëgjoj Kur'ani kër këndohet Kur'ani. Wa i dhe kurje l'Kur'anu fështë tëmi u lehu wa ansit u leallekum të rhamun, kër të këndohet Kur'ani, dëgjojën e të dheheshni që të mëshirojni. Gjithashtu një përshkacheve që është një të kryje në mazën të ebi zekatën dhe të binda të profetit sallallahu alim sallam. Thodë Allah i madhurën Qur'an, Wa aqimu salata, wa atu zekata, wa atiur rasule, leallekum të rëhamun, Këvejni namazin, njepeni zekatin, Ndhe bindu një profetit që të mëshirohëni. Gjithashtë një përshkaj që vë është kërkimi fali, stigë fari, Të kërkërsh fali, Allah i përshkaj që vë që një ju ma, ma në tësaj, Ma në të kërkimit fali, së arrinë mëshirënë Allah s.a. Thodë Allah i madhurën Qur'an, Lov pse nuk i kërkoni falë Allahut dhe profeti popullit të tij që të mëshirohni. Një tashmë një prej çka që dhe më të mba është lutja. Duaja është një prej lidhjeve më të fuqishme me robët e Zotit ti. dhe të tij. Dhe madje lutjes Allahu i madhëruar zbëhet shumë shhire tek robi ti. i tij. Allahu i madhëruar vetëm ka treguar një lutje në Kur'an që na në mëson ne se ti lutemi atij thotë: Rabbana la tusliqulubana ba'de idhetaytana wa hab lana min ladunka rahmat. Sot sot Allahu i madhëruar Zoti jon Mosna i devjo zemrën tonë mbasë na ke udhëzuar dhe na dhurove neve prej teje mëshirë ti, ti e ti e dhurove. Ku Allah i mëdhuruar mëson robërit të tij se çfarë ti luten, çfarë ti kërkojnë Allah, këto tregon që këndë lutesh një lutje e pranuar te Allahu mëdhur kur njëri kërkon atë me zemër ndër në to thuhet na dhurove prej teje mëshirë. Gjithashtu një prej shkaqeve mban të cilave arrihet mëshira e Allahut është devotshmëria. Zbatimi i urdhave të Allahut subhanahu wa taala, thotë Allahu i madhuar, "Utu kullaha la lalla kum turhamun." Tregonin i devotshëm që të mëshironi. Gjithashtu një përshkaqjeve është vizita e të semurit. Vizita e të semurit një përshkaqje është një njeriu maan saj arrin mëshirin Allah subhanahu wa taala, thotë profeti sallallahu alaihi wasallam hadithu me sakt. Kush viziton një të semur, ai zhytet tek mëshira, do të tek mëshira Allahu i madhuar. Dhe kur ulet atje, ai thotë ka këndruar tek mëshira Allah subhanahu wa taala. Ka që ndruar bënda të këmëshirë Allah më dhërëuar. Gjithashtu një përshkaj që dhe më të mëdha që njëri ju manë të sajë arrinë, mëshirë në Allah s.w.t. që njëri ju të tërgoti mëshirë shëm dhe i kryesave. Profetisë në Allah s.w.t. ka thënë, Ar-Rahimune, Ar-Rahimu, Umur Rahman, të mëshirë shmit i mëshiron mëshiruesi, Mëshir, mëshironi ata që janë në tokë të mëshiroj e i që është në qijelë Gjithashtu tregohet në një ngjarje që ka ndodhur kënaishë së rellllana që i grua shkon tek ajo së rellllana me dy fëmijë të vëngjël. Edhe ajo ishte kishte tre kokra hurma, hurma arabe. Edhe ajo i jep se gruas. Kjo i jep çdo njerës, një, kjo grua i jep çdo fëmijë nga i hurmën e marrini për vete. Normalisht njerëz varfër nuk kishin hanë bukë. Në kujdat të hurmës dha, fëmia çdo fëmijë hanë atë hurmën e vet. Pason kur këto do të hanë vetën, kur i pa ata, ata po shikonin hurmën se doën ta merrnin ato. Nëse ajo ndaute në gjysmë, i dha gjysmën njerëz, njerën gjysmën dha tjetrën. Nuk ka ngritur vetë fare. Edhe u çudit ajo Isha me vëllahnha, edhe kur erdhi profeti Sallallahu alajhi wasallam i tha: "Ojgurollot, çu çu çu ndomi." Edhe i tha ajo Isha çuditësi për kësaj: "A e diti që Allah i mëdhruar e mëshironi këtë grua për shkak të mshirësi kisht ajo për fëmijët e saj?" Allahu e ka. Gjithashtu profeti Sallallahu alajhi wasallam pa një herë një person Ishte një person dhe ky ky personi e pa profetin sallallahu alajhi wasallam duke puthur një fëmijë atë nipin e tij ose dikë tjetër dhe i tha ai duhet ta i puthi fëmijën. Ai tha po, kjo është mëshire. Po un kam 10 fëmijë tha dhe nuk kam puthur asnjë prej tyre. I tha çfarë bën që ta ka hequr ty Allahu mëshirën nga zemra jote? Çfarë bëj u që Allahu ta ka hequr ty mëshirën nga zemra jote? Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk hiqet mëshira nga zemra vetëm se nga ajo zemra që është e zëmrur nuk liqet mëshira nga zemra e njeriu vetëm sa e zemra që është shkatëruar që është për banorët e xhenemit te Allahu subhanahu wa taala. U sallallahu alejhi wa sallam, ta bëj të mëshirshëm, u sallallahu alejhi wa sallam, të ndajrojë nga mëshira e tij, u sallallahu alejhi wa sallam, të ndajë të vërtetë, sepse kush arrin të arrin mëshirën e Allahu subhanahu wa taala, mëshërojni ata që janë në tokë, tu mëshërojë që është në qiell.